Andal san hadis odnosno prva glavlje babu kada ay salatil fa ittati wa ta'jiliha poglavlje o naklanjavanju propuštenih namaza i njihovom ubrzavanju brzom naklanjavanju mislimo dobro stoji 11. hadis anas ibn malik radijallahu anhu qal odanas ibn alka se prenosi da je on rekao kala rasulallahu sanan da je Allahu poslanik rekao men nesiya salaten fali usalliha idha zakaraha ko zaboravi namaz znači ko zaboravi da klanja namaz fali usaldiha idha zakaraha neka klanja kada se sjeti la kefarat laha nema kefaret zanika za taj namaz illa zalik osim toga. Osim toga šta? Osim da naklanja. U atela qaw lehu ta'ala a zatim je proučio poslanik sallallahu alim selem i obavljaj namaz radi moga dhikra radi moga spomina radi moga spominjanja u doslovnom privodu. A, znači ovaj, ovaj dio je doslovno tefeku na lihi. Voli muslim a kod muslima je došlo men nesije salaten eum name anha ko zaboravi namaz odnosno osoba koja vari klanja namaz <coughs> a u name anha ili ga prespava fe kafaret u an yusallيها ida dekarha kafaret tog namaza je da ga klanja kada ga se sjeti. to je, znači u rivayet kod muslima što znači da ovaj osnovni rivayet <coughs> tefako na lih u njemu nije došlo a, ko zaboravi namaz skop prespava namaz ona za prespavati namaz dodatak što ima, imate došlo kod muslima tu da znate, znači razvoj između mutefeku, mutefeku, na lih gdje se pominje samo ko zaboravi namaz, zaboravi klanjat namaz. A, a, a ko zaboravi i prespava, ono prespava je došlo u rivajetu kod muslima. Zašto ovo govorim? Zato što često u knjigama gdje se prenosi, a, prenosi se hadis, ovim rječima kaži, ko, ko zaboravi klanjat namaz i prespava namaz, neka ga klanja kada ga se sjeti, mutefeku, na lih. Što je greška? Nije to mutefeku, na lih. Ovo, uh, ko prespao, na vas nijemote efekonali ih, to urivajući kod muslima. Prvi nešto krenemo u uh, ovaj kad i sad odmah ovdje spominemo ovaj dio koranskog, ajte ovakvim je salata ili zikri i obavljaj namaz radi moga zikra ili radi spominjanja mene. Uh, Besljen korporate preveo kaži i obavljaj namaz da bih ti bio na umu. Li zikri, da bih ti bio na umu. U tafsiru kod Ibn Kathira i Bengavija je došlo dva tumačenja. Obavlja namaz radi, radi moga zikra. Prvo je litetku runi. Obavlja namaz da bi se mene sjetio. Nači, obavlja namaz sa obavljanom namaza mene se sjećaš. Sa obavljanom namaz povezan samno. Sjećaš se namene, bisiš namene, zikriš mene, veličaš mene. To je prvo značenje. Drugo drugo značenje kaže, akim salata obavlja namaz, a inde zikri keli. Obavi namaz kada se sjetiš mene. Drugačije je prvo značenje. Prvo obavi namaz je sa namaza se sjećaš mene. Spomineš mene ili mene. U drugom je obavi namaz drugo značenje. Obavi namaz kada se sjetiš mene. E, ovo drugo značenje je u kontekstu ovog hadisa. Ekim salate ali dhikri to odgovara ovom hadisu. Znači ko prespa ko zaboravi klanjati namaz, namaz treba naknadja taj namaz. I to je kefar da ga naklanja. I onda kaže posljednjih sada ovaj ayet. Waqi min salati lildikri. I obavlja namaz, obavlja namaz kada se lildikri kali, kada se mene sjetiš. Naši šta, prespavao si namaz, e, zaboravio si ga klanjati, klanja ga kad sjetiš to dvoje da zaboravio. U tom kontekstu je spomenit kuranski ayet. Dobro. Euh, ovde hadis znači u osnovi značenje hadisa To da namaska vremena ima znači da u stvari klanjanje namaza ima strogo određeno namasko vrijeme i to je opće poznato svad. Insela ta kana ta al mu'minina kitabam maquta. se namaz vremenski strogo određen aba znači u određeno vrijeme se klanja. A neka ti hoćeš i kateb se chefni znači ima određeno vrijeme za za svaki namaz kada se klanja. To je osnova. I nije dozvoljeno klanjati namaz nije ispravni valja da klanjaš namaz pri dana masko vremena. Gdje klanjaš 10, bad, znači da klanjaš podne u 11:00-10. Ili posle se zauzmet. To je bat, znači neispravno. Ni da klanjaš haja klanjat je podne klanjat tam negovek Indije. Ni sa morskom vrućom. Hoće da se kupa, hoće da radi najviše niže klanjaš, klanjaš posle. Ko što god znaju ova ljudi koji rade na selu, ode kad je ono radi na selu, mnogi tako radi. Noć konje baš vakat. Ali kada je on, u sredana, kada je poodnik Indija, nema vremena šta će onako prljav, ono, radi umora, prvičkanja, prljav, jel? prljav od zemlji, gdje će klanjati. I onda on sve to odgodi i kad dođe kući, fino se okupa, sredi, riješi, čist, i onda sve redamo na poodnik Indija, taman Akšamjaca akšam i tu se pomiješa, sve redom znači sve četiri namaza sastavi, spoji i klanja. I onda još pita Efendiju kaj Efendija svakad čas. To ti i radiš i još i klanjaš. Kada ti si u potpunima pravo sve. Ja. A u stvar bi on trebao? Nije pa na njih fino radiš, tamant fina abdestiš, još se odmoriš, još klanjaš, uh, odmoriš u namazu, misliš na alađeš onu toku posla, znači pove vrijeme povode namaza klanjaš, vrijeme kindje namaza, to su tamant pauze da odmoriš i da se sjetiš na anu. To, to je bliže logičnije i i sa strane šerijata je dosta prijatljivije nego ovo da onaj kad dođe te najde u vrijeme i da neklanja pogotovo rad toga što si na njivi što si što što se neko vide što si e, nisi čist i tako dalje to čist mi govorili smo o tome znači ljudi kod nas smatraju da kod je u štalu da je odma nečist u se u se i da ne može utaklanja da mora promijeti odići od svuda da bi oklanja od znoju od znoja ne može kanja to je totalna greška znači znoj uopšte nije prijatna šerijatska skoins prečava ja klanjanje Dobro, e, ovaj HDI znači govori o tome da je e, govori vrlo bitno stvar, a to je da, da je oprošten, grije, da nima grijeha onaj ko zaboravi klanjat namaz i ona koji prespava namaz svijedno prespava namaz, mislim samo saba znači može prespavati drugi namaz kada se klanje kada se legne neko doga ili dana a onda znači govori o tome da da u stvari osoba koja koja prespava namaz ili zaboravi klanjat, da je propisano da taj namaz da taj namaz e, naklanja kada se sjeti. I prva mesela koja nam ovde dolazi vezano za ovaj hadis je to oko čega imaju učenjaci razileženo kod toga da li je važib osobi koja zaboravi klanjati namaz ili prespava namaz, da li mu je važib odmah čim se sjeti ili u onom slučaju čim ustane ako je prespavao ili kada zaboravi u čim se sjeti da je zaboravio, da li mu je važib odmah da naklanja taj namaz ili je dozvoljno da ga odgodi. Ne mora ga odmah, može postati pola sata, sat vremena, dva sata. Potom tom ima dva poznata stava učenjaka. Imamo stavlju Mhura u Leme. To su tri mezeva. Hanefijski, Manikijski i i Hambijalijski, koji kažu da je vađiv odmah da naklanja. Čim se sjeti? Čim ustane, ako je prespavao i zna da je prespavao namaz, čim ovaj, prespa, zaboravi klanjat namaz i sjeti se da Odmah treba od nama i važib da klanja. Šta to znači važib? Načeka, tako ne uradi, grešane. Drugo mišljenje da ćemo šafije, šafijski znači, ima šafija da je dozvo, da njemu ustehav da odmah klanja. Almo je dozvoljeno ima smjetni da odgodi da klanja nekad poslije. Šta je dokaz? Onima koji koji kažu da je važib, njima je dokaz ovaj hadis. Ima dokaz ovaj hadis ukojem dioškar i tekst tekstu hadisa došlo. Ko zaboravi da da ko zaboravi klanja namaz, neka ga klanja kada se sjeti kaže, kada se sjeti da klanja. znači odmah znači, čim sjeti da klanja. I kaže još kuranski ajet, obolja namaz, lidikri, obolja namaz kada kada se uh kada se ali kada se sjetiš mene, odnosno kad sjetiš da si prespavao. Da si da si spavao ili da si zaboravio. Dobro. To je njima dokaz, ovaj hadis. Imam šafija dokazuje sa drugim hadisima, a to je uh, onaj hadis, uh, Mutefehu na lejih, došlo da su, da je poslanik sa lalahu, alivim selem, i ashabi koji su bili sa njim, da su na putovanju, i da su prespavali, da su prespavali namaz, i kada su ustali, bio jedan od saba zadužen da ih probudi, pa i on zaspu. Kada se predu, probudilo, probudilo je sunčeve zrake. ali smo tefeku nali. I kad su ustali, kaže poslanik Salonam Selem, uzmete svoje stvari, pokupite i da izađemo s ovog mjesta. Jer, kaže, ovdje su nam prisustovali šeitan i došli, pa su nas obmalili, pa su nas naći uspavali, pa nismo, nismo se probudili, klanjali. U tom mjestu, u tom dolinu su bile... I znači uzeli su svoje, svoje jahalice, svoje stvari i pomjerice s tog mjesta otišli na drugo mjesto, promijenili mjesto tu uzeli određeno vrijeme i na drugo mjesto uklanjali. Kaže imam šafija da je bilo vađib da kla, naklanjaju odma ne bi se pomjerali. Odmah bi se postafali tu obdje su uklanjali vađib, nema, nema šta ti pomjera se tu, šeita ne šeita, falobog te šeita, nećete, ko ćete oban nek šeita. I, ima i drugi rivajta koji kazaju nisu stvari, drugi slučajeva, drugi situacije koji kazaju isto, znači nisu odmah naklanjali. Kaže imam šafija, uh, spoj između ove situacije i prijetnog hadisa je to da ostvari ova situacija konkretna na pojašnjava hadisa. prijetnog hadisa. Prijetno hadisa koja je došlo kada, da nak, kada zaboraviš klanjati nama da ga odmah klanjaš kada se sjetiš. Ili rivajta kod muslima ako, uh, ako zaboraviš klanjati ili prespavaš faret, da ga sjeti, da ga sjeti, enius aliha kefarite njemu, da ga klanja kada se sjeti. Kada se sjeti, a onda poslanih sada na sve pojasniju pravići da ne moraš odmah, da možeš odgoditi. Ovo tumačenje imana i Allah zna je najbliže ispravno, jer je konkretno pojašnjenje situacije, je razumijenje hadisa. Ovi pokušavaju, druga skupina čaka pokušavaju, objasni toka. Pa doba, kaže, on je napustio mjesto zato što je tu da promijenilo radi što su i šeitani, ovaj... Uh, u toj dolini su šetanje njih ovaj učili da, da prespava prespavaju i zbog toga pa dobro svako može naći neki razlog jel neki razlog da, da odgodi pa ćemo reći znači da, da da kažem sad u praksi neko neko može imati neki razlog sjetio se a on recimo šta ja znam recimo ni situaciju baš da kan na tu neki na putu pokret vozu kamionu ovo mom ono nije bitno i onaj ne može u to situaciju ne može znači mora odgoditi ka kažu mora u stvari on kaže to je vid nužnost to je nužno bilo a, po, to je pod pitanje da li je to nužno bilo da napiše to mjesto da planja u svakom slučaju znači ovaj to su argumenti to su osnovni argumenti sa kojima se e, sa kojima se dokazuje jedan drugi stav da ne idemo sad uto glavno znate ima dva slabočinjaka učinjaka, ovaj, ovo bi značilo praksa da neko prespava saba ustani ujutro u 7 8 i kontra da prespava ša, pa imamo Šafio znači nema smetnje da još malo doda još sat dva dodata mano umora nije velika za prespavao da još. A ovi drugi znači Korad je poprno stav učenjaka kaže ja ne znam možda umrem u tog tog pola sata sat možda umrem a neklanja pa ću usta pa klanja i razbudiv se tako dalje. Znači jedno drugo mišlja znači tob našu znači, praksi to znači da, o, a, ko radi po prvom mišljenju da bi odma moro usta da klanja Korad po drugom mišljenju znači nema smjetni da, da odgodi da odradi neki drugi posao pa da poslije, ili da još odspava i to mu steha mu je da ustane, ali ni mu važem, znači nije grešan ako bi odgodio. U tome pojenta znači, stava mama Šafije. Dobro, e, ovdje isto e, ovaj hadis govori, ovaj hadis je tema onog poznatog velikog razilaženja među učenjacima, a to je da li je obaveza da se naklanja namaz, da li, e, o, a, da li je obaveza da naklanja namaz onaj koji namjerno izostavi neki farz namaz. Je li obaveza da ga naklanja ili nije obavze da ga naklanje. Poznato razilaženje među učenjacima, veliko razilaženje među učenjacima. Nema razilaženje među učenjacima po ovom pitanju da je osoba griješna. Da je osoba griješna koja namjerna iz neopravdanog razloga opusti farz namaz. Ovo me se detaljnije govori nogi učenjaci. Ibn Taymiyy ibn Qayyim pogotovo, Ibn Taymiyy ibn Qayyim su nagili stavov on što spominjemo na drugom stavu učenjaka. Spominjemo kojem? Uglavnom četvorca imama. Prvi stav učenjaka po ovom pitanju je što je složeno da je osoba grešna. Ovde je sam pitanje da li treba nakloniti, ne treba naklanjati. Namjerno propušteni farz namaz. Ovo je jako zanimljivo kod nas u praksi, je l' tako? Ovaj uvrješno mišljenje prisutno mišljenje, ovaj Da u stvari nekad namirno, namirno niš da klanjaš i pogotovi koji radi, koji su u nekom poslu, ovaj, namirno ne klanjaš, poslije naklanjaš i ništa to, sa onim naklanjavanjem se potpuni ono što si propustio, namirno i gotovo ideš dalje. Jel? Čak i ne razumije se da se treba pokajati uopšte, nego da tu uredo, da to normalno. Da takav život tako moraš, jel? da može drugačije. A u stvari i hanefijske mezme. Sve četiri mezeba su na tome da je osoba, i svi su učenjaci složeno toga, da osoba koja namirne zostavi klanjati namaz bezopravno šarijeskog razloga da je da je griješna. A oko obavezna naklanjavanja, oko toga ima razilaženje. Pa su četiri mezme na tome, sve četiri mezme su na tome da je vađib onome ko namirne zostavi namaz, da mu je vađib da naklanja taj namaz uz prijetnju da će biti kažnjen zbog takvog ponašanja. Znači, treba se i pokajat i naklanjat. Treba da se pokaji Allah u željšanu i da naklanja taj namaz. O tome govori ovaj ibn Qaim u knjizi Kitabu Salama. Mislim da prevedena tajka od nas. Ta knjiga. Pa kaže ibn Qaim kaže skupina od Selefa i Halefa smatra menta amada ta'khira salata 'an waqtiha kaže ko namirno izostavi namaz naknadno njegovom vremenu min ghayru uzizun badal uzraqa fela sa vida lahu liqada'iha bila ker nema načina da ga može ikada naknaditi to se ne može naknaditi ker to se prenosi od skupine selefa i halefa prvih i potomih učenjaka odnosno Ne primamo, na znači, ne primamo se taj namaz, to znači fala minhu. Ne primamo se taj namaz, ali ih je niyutuba, taubata nasuha, na njemu da se pokaje iskreno Allah dželal šanu. I ne da naklanja. Kaže fe yuktiru min al-istikfari wa nafilu salavat. I da kaže mnogo čini istigfar i da klanja na nafilu. A ne taj namaz, da malašanu oprosti to. Šta je dokaz, znači drugo mišljenje, da drugo mišljenje učenjaka je oni koji smatraju da nije vađib naklanjati namirno propšti namaz. To je inače poznati stav e, Zahirija, Ibn Hazma i Zahirija. Ako e, budu da ovdje Zahirija i tog mezeba Zahirijskog. A između ostalih e, snažno su podržali taj stav ko? Ibn Taymi je Ibn Qajim. Nagili su u tom stavu smatraju da taj stav je ispravan dok je s druge strane Ibn dobar poznati endeluski učenjak iz Endelusa, bio žestoko na stavu, žestoko kažemo ono, ka, ka, kažemo nekod njači, intesar ala kauli, znači. znači, žestoko podražao taj stav u smisu, stavu na tu stranu da to ne može drugo biti hak nego to, taj stav. Ebu Omer Ibn Abdelbar e, smatra da je obaveza da se naklanja. Šta je dokaz jednima, šta je dokaz drugima? starđema neko direktnog dokaza. Dokaz prvo je skupna čaka, četiri mezeba učenjaka, četiri mezeba i mama četiri mezeba je da je obavezan naklanjat. Kaže dokaz je šta? kijas Koji qiyas? Analogija na ovu prihodno novi hadis kod Kaže ako je obaveza da onaj koji zaboravi klanjat namaz i onaj koji prespava namaz, ako je njemu obaveza da naklanja a nema grija, pa kaže preče ono koje namirne zostaje. Kaži mi Babel Eula. Preče je njemu, kaži. Jer ovaj nema grija, nije namirno na to uradio, znači, a on mora da naklanja, kaži preče ovo. A onda, ovaj, znači to je, to je najjači argument koji ima. Znači, njihov najjači argument je, argument je to, Ako je važiv da naklanja onaj koji je koji zaboravaju da klanja, koji je prespavao namaz, a ima opravdanje u tome, a onaj znači koji nema opravdanje, koji nema opravdanje, koji je griješnik, nema pravdanje, njemu je preči da onda da naklanja. I to je takozvana analogija, takozvana alegija, ovaj oni oni smatraju da to je analogija tipa ono fala taqullah ma ufin ne nemoji reći svojim roditeljima uf. Kaže, nazvim nije dozvoljno haram, je reći uf. A da ošlajderiš babu kad zasluži, to može. Jer nije došla zabrana. Da ga pukne šakom, to može. Ali na kažeš uf, to ne smiješ. To je čudan fik. A ovi kažu, činošnjaka ne. Znači, rečeno je nešto najblaže. Ako nije dozvoljno uf, naši pa nije prečio i gori stvari o tog. Kažem oni, to je analogija ovog tipa. Međutim, vićamo me Ibnu Kajim i Tehmika ne svaška, nije tu uopšte ta analogija. Nije tu tog tipa uopšte. Dobro. Znači, to je njima, znači, najjačiji argument je tu. Šta im još argument? Kaže, Allahu posanik sa lalahu, je klanjao i k nakon akšama namaza u Bicina Handeku. Spominjao smo te Hadisak svečati, kada, kada je rekao poslani se, ne se ono proklije ti neku, ova, neka lačanom napuni njihove kuće vatrom, čije mušičke, kao što su oni nas, kao što su odratili od tlanjanja srednjeg namaza. Ovo sa ovim dokaz da je stvar srednji namaz koje došlo u kuranskom majetu, da je tu kindija. Šagaluna, on. Kaže, naklanjao je kindiju. Kaže, a poznato je, kaže da, šta njima dokaz, kaže, a poznato je da oni u toj bici na Handeku nicu su, kaže, spavali, nicu zaboravali klanjati. Oni nisu zaboravili klanjati, nisu, zaboravili, nisu spavali. Naravno, ovi njima odgovaraju, drugi, pa dobro, nisu ni zaboravili, nisu spavali, ali šta su bili? Zauzeti bitkom borbom. Jek, bitke, jek, borbe, kako će klanjati? A ni došao, znači, propis onaj drugi kako se klanja, namazu strah strahu. Ovo je prije nešto je došao propis namaza u stra svojim argument. Pomičite moj argument, ova drugi, jel ovaj argument ovaj ide ovaj je iz jedne i za drugi. Ako kažemo da je ovo ovaj argument za prvi, znači ako kaže važno da klanja, pa i argumenti za ovo kaže da nije valid, što, pa jer oni nisu, znači nisu mogli klanjati zato što nisu fizički bili u stanju da da klanjaju. Znači jeste tačno da nisu ni zaborali i da nisu prespavali, ali su bili u rijeku borbe, kako će u rijeku borbi da klanjaju? Osim da je znači nije tad bio propis to da mogu hodajući da mogu toku hodanja, borbi, da klanja jedan rekat u, u, u, u bilo kakvom stanju da se na, nađu pojedinačno bežemata da klanjaju u nuždi. Dak, znači, nije došo taj propis je još bio, nije, bio pro, nije bilo propisano. Fain khiftun farijalen au rukbana ako se bojite u strahu, ste kaže farukbana u rija ofa ofa znači onda hodajući ili jašući klanjajte. U jakom strahu I imesto tri ili četiri kate ili dva, klanjaš jedan rekat. Ili klanjaš sve, kompletan namaz, ali hodajući jašući u toku borbi. Dobro. E, šta je dokaz e, šeo je u slavnoj temi iz Ahirijama? Ima e, kaj ime odnači, kao kažu učinaciju, etale nefes. Znači, uzo velik dah da priča o ovoj meseli, da pomogne ovaj stav, i da odgovori na argument. Imaju još drugi, drugi argument, a tamo nisu toliko jaki, snaži da se spominju na ovom mjestu, koji dokazuju oni koji vađu da, da je vađu naklanjati na propštiti namaza, a on je namirno da im je mi odgovarao na te dokaze. Uglavnom, najbitnija ovdje je stvar razumijevanja ovog prijetodnog hadisa, a to je ono ko, ko za baravi klanjati predstavlja namaza. Iz tog hadisa se, kaže, razumije. Da u tom hadisu je, kaže, došlo da je vađib naklanjati ona kaže, ko prespava i zaboravi. Kaže, to je mentuk, mentuk ono što je izrečeno u hadisu. Mefum, razumije se iz hadisa, la ježib ala la gajrihima. Kaže, razumije se iz hadisa, to nije važno, bi nekom drugom mimo njih, jer da je bilo nekom drugom mimo njih, onda trebao bi tekst hadisa doći, šta? Kako bi trebao doći tekst hadisa? Ko ko kod proođi namaz, naklanja, namasela, šta mora sad na, na, ko prespava, ko, ko zaboravi, što mora tako detaljići. Lakše je reč kome proođi namaz, ko neklanja namazegom vremenu, neka ga naklanja. I sve, sve moguće solucije obuhvati. A ne da naglasi ove dvije i da baš trikno njih kaže znači to tako argumentiraju šešnji znam i Temije i Nkajim odnosno prije njih Zahirije sad znači ovdje da ulazimo znači on dolazi ovdje još nekim drugim dokazima a to je kaže da je osnova u Ibadetima da se ne prijima da se ne prima namaz osim u njegovom vraktu uz opravdanje da se može klanjati nego u vakta to je osnova Nas znači ne odglađa namaz van njegovog vakta bez opravdanja. Kaže čak imamo hadis kaže men adraka raqata min al-asr faqabla Kaže onaj kod dostigne jedan rek'at odi kindi namaza. Prije nego što zađe sunce, faqad adraka al-asr. Kaže dostigao je namaz ikindi. Znaci planja jedan rek'at prije nego što zađe sunce. Znaci sunce već zalazi. I ti klanjaš, uspješ ja rekat klanjat, a ona ona tričeš klanjat, već sunce zašlo. Ti trećijas da se dostigao, da si ušao na namasko vrijeme Kindi. Kaže da je, kaže dokaz Ibn Kajima, kaže laukane fialuha badel magrib sahihan mutlakan la kane Kaže da je, da je ispravno da on klanja i Kindiu nakon akšama, nakon što sunce zađe. Znači, smatrali se da je dostigao namaz. Znači, da ga može dostiči, da ga klanja u akšarsku vremenu, ne bi došlo ovdje takstu hadisa ovako. Svejedno, kaže, bio to jedan rekat ili manji od rekata. I da li je dostigao išta, ili nije ništa. A ovo što oni spominju, kaže, u, u hadisu, ovaj, na, u, u, u bici na Hendeku, je kaže mukati lu umiru bisalati fi shiddati al-qital. Kaže borcima džahidima njima je naređeno, znači posle propis došlo da naređeno da obavljaju namaz u najvećem jeku bitki. Da ne smiju propustiti namaz. E, znači da da da, da nastoje da klanjaju, znači njima je dozvoljeno borcima džahidima da propuste namaz u najvećem jeku ku borbi. A ovo što su uradili, znači poslanih sanali jashabi, to je bio njihovi čtihad dok nije došao propis. Pravi propis u stvari nema odgađanja namaza. U namaz krenuo čak i u najvećom ijeku bitki. I čak i obo je zaklanjava u džematu ako nije sama borba krenula. Znači stali su jedni nas pred drugi, nije još počela borba. Vađi klanja klaneo tu džematu. Po onim, po šest verzija kako došlo u hadismu, kako se klanja namazu strah. U različitim verzijima kako došlo u različitom tomacinu. Sveto ukazuje da u stvari znači kad ne mogu dokazivat ne mogu dokazivat u stvari i njemu i dozvoljeno je znači mora klanjati namaz u njegovom vaktu pa makar ne moroj ne mogu imati kijama mogu ležeći može ležeći za mitralješom ne može dugačije nego ležeći za mitralješom klanja ne mogu dugačije osim da hoda onomako se ne hoda ne može dugačije osim skratiti četiri kad na jedan rekat sveto dozvoljava samo mora u vaktu klanjati što kaže da je vakat preči svih ovih drugih stvari svi šartova, da se njemu daje prednost i zbog toga kaže odgažanje namirno van vakta, ono se kaže ne može nadoknaditi ne može se ono naklanjati a onda kaže ima još jedna druga kontrajektornost da bi mu se primio taj namaz mora činiti teubu je li tako? ako klanja, naklanja namaza nije učinio teubu ili mu se prima namaz ili ne prima namaz ili se prima ili ne prima Ne učini te obnamirozostave namaz i naklanja ga, a nisi učinio te ubotok. Jel'm se računa namaz da učona namaz. Ovo je sve problem to pitanje znači. Ako nisi učinio tebu kakšim kak pri namaz nije učinio tebu. Ako učino tebu šta ćemo namaz? Učinio tebu za grijeh. Zašto šta ćemo? Zato što nije došla narada da ga mora naklanja. Gde narada? Nema ni jedi da mora naklanja taj namaz. Nema da ima jedan dokaz, znači bio presudio po ovom pitanju. Osim što sa qiyasom dokazuju. Tako da zaista ovo pitanje znači jako škakljivo to. Šefe Uslame bi imio u svoje knjize ihtijarat, stvarno nije njegova knjiga, njegovi učenika koja je napisana. On kaže u salati amda, stavljaš namaza, namirno stavljaš namaza. La išreo lehu qadao, nije nije propisan da naklanja taj namaz. Wa la kaže niti mu je valja namaz. Jeliko nakonan nije valja, isto ko da nije naklanja. Kaže beli ekthoru, e u juktiru minet tataovi vahu je Pao je pao ta'ifa od selefa. Kaže nego treba puno da klanja dobrog za drugog. Kaže to je stav, to je stav skupine od selefa. Poput koga? Ebu Abdulrahmana Sahibu Shabe, Abdulrahmana, to je učenik od Imama Šafija. Uh, imama Daudija i njegovih sledbenika. Kaže voli se fil adillati ma yu khalifu hada bel yuwafiqu. Kanima među dokazima argumentima što što oprično u njihovom stavu kaže, nego čak podupir taj stav. Znači, nema naklanjava, neće ba naklanjava, namaz koji, koji je namjerno izostavljen. U e, ovom stavu također nagaju od, od savremena učenjaka sedije Kasana Han u svojoj knjiži Raudlatunedije. I kaže da je ovo najbliže najbliži, Mnogi savremeni učenjaci od selefijske učenjaka nagaju u ovom stavu i kaže da je on ispravan. Uglavnom, bitno je da, da znate da, da je ovako raziloženje po pitanju ovog namaza, e, da su ovo stavovi učenjaka o razilašnosta su onih dana poznato ovako kako jest uglavnom bitno da znamo da znamo njihove argumente koji su argumente nije tako ja, tako čista jasna mesela da kažemo ovo jasno kod dana ovo ili ovako razilaženje znači prisutnoj biču sunnih dana hadis ukazuje znači ovaj hadis kod sunskom milo dana sa radijalahu ukazuje da je vađib po onim učenjacima znači da je vađib da se naklanja da naklanja onaj koji je zaboravio i da prespavao namo da njemu vađib svodno razilaženju, da da ga klanja odmah ili poslije svodno razilaženju koje spomenimo činjacima, bitno je ta osoba nema grijeha, a znači ovo što smo malo prije spomenuli, ovdje će spomenuti kefaretu u hadisu kaže la kefarete lehu ila nema kefareta za onaj ko, znači, koji zaboravi i prespava namaz nema mu kefarete osim, šta, osim da naklanja Što kako kakfareta? Znači, ne imam mu kefareta u smislu toga da nahrani deset siromaha, da oslobodi roba iz robstva i tako dalje. Znači, ne ima tog tipa kefareta, nego mora naklanjati. Dobro, A, već se uspomenim da ude raziloženja ženjaka oko namirnog izostavljanja namaza. <kuh> Andaluzam Andaluzam Andaluzam